Про моє звільнення жалкували за мною і всі просили залишитися. Їм було добре зі мною. Особливо клався біля мене начальник цеху. Однак через дві неділі я розпрощався з ними. Забігаючи наперед, скажу, що по енерції декілька років сувенірний цех ще функціонував. Підтримували його функцію ще декілька художників у жіночій статі, які залишилися у ньому і надалі. Вони володіли Петраківським розписом і на тому ще трималося. А ще й на тому, що було впроваджено раніше. Але нових різновидів сувенірних виробів, як того хоче торгівля, не було. І все пішло на спад і вийшло на ніщо. Директора лісгоспу і начальника сувенірного цеху років 10 я вже не маю на світі. Начальник був молодший від мене, а директор на два роки старший. Вони обидва були здорові, а я про себе думав, що ще декілька років і мене не стане. А вийшло навпаки. Я ще після сувенірного 9 років жив на Україні і працював і в Америці вже тринадцять років і ще живу. На цьому я закінчую про працю в сувенірному цеху і про золоту медаль. Оповідь про те взяла багато часу, тому що я описав про те більш надрібно, щоб ввести вас у курс справи, яку робив Господь. Багато описав про себе, про свою діяльність і про мої розмови з панами-безбожниками, але іначе неможливо було б вам усього зрозуміти, що сталося. А сталося велике. На той час населення Радянського Союзу складало 260 мільйонів. І по всіх місцях цього союзу функціонувало виробництво сувенірів. І зміж такої величезної кількості конкурентів мої вироби отримали таку нагороду. Хіба цього достиг я своїми здібностями, якщо я розпочинаючи працю в сувенірному якого ще не було, Розпочинав з того, що ходив по крамницях, де продавалися сувеніри, і придивлявся, як вони виглядають, чи як їх робили. Я ж нічого не знав і не вмів ще того робити, що потрібно було робити. Дуже гарно було б із мене, якби я достиг був хоча того, що люди вже давно робили, можливо, і все їхнє життя, щоб я з незнайки порівнявся з ними, а щоб випередити всіх, тане моє. Я попереджував, що я не приписую собі успіхи, а серед усіх моїх описів, які я роблю, пригадуючи своє минуле, розповів і про цей, як Божу дію серед нас, як Бог прославлявся у різних проявах. А що ви перечитуючи читали про мене, обіте того я не міг, тому що через мене те робилося. Але то не я, то не може не враховуйте те на мій рахунок. Все те робив Бог, бо Його церква повинна бути Його славою на землі. І в цьому теж Бог прославився перед безбожниками, які знущалися з віруючих. Як написано в Псалмі 23, п'ятим стихом, «Ти, Господи, приготовив трапезу для мене перед очима моїх ворогів. Ти намастив оливою голову мою, і чаша моя повна аж переливається». І Бог відбирав славу від безбожників і давав її віруючим. Алілуя! Я оправдуюся перед вами, хто це читає чи слухає, що я те описав не для своєї слави. Хай визволить мене від цього та правда, яку я робив у своєму житті, і докаже вам, що я не славився. Знають про ці події з золотою медаллю мої діти, рідні. І наші люди камінські, частина яких є і тут, між нами в Америці. А ви, внуки, яких має дотепер 32, хоч раз чули з мене, що я про це говорив. Я проповідник Слова Божого і проповідував у багатьох церквах тут і там на Україні. Я розказував і свідкував у своїх проповідях про багато Божих справ. Чи хоч один хтось може сказати, що я і про це десь сказав? Про таку Божу дію можна було розповісти, як Бог піднімав нас в очах безбожників. Но я того не робив, тому що те стосувалося мене, щоб не показалося комусь, що я хвалюся. А хтось інший для Божої слави вже може про те розказувати. Але у моїх спогадах де я описую те, що пережив, і показую Божу могутність, яка була з народом Його. я цього не можу пропустити, тому що мета моїх спогадів є та, щоб показати на Бога, а не на себе. А себе, хоч я і пишу про себе, я не ставлю вище других. І назва моїх спогадів свідчить про те. Вона є спогади одного з мільйонів значить таких, як я, мільйони, а кращих від мене сотні тисяч. А я, моя персона, тому фігурує в описаному, що я пишу свої спогади. Те все було від нашого Господа, який робить у нас своєю благодаттю слава йому. Боже доручення – помогти сліпому під час описаних вищих подій з літературою в 1975 році в Радянському Союзі по-особому святкували 30 річчя перемоги над фашистською Німеччиною у Другій світовій війні. Я тоді працював художником у колгоспі. І в себе на роботі, у моїй майстерні, слухав репродуктор радіовіщання. В зв'язку з таким величним святом у Москві на Красній площі проходив воєнний парад, і те все транслювало по радіо. А також зачетувався наказ міністра оборони про підвищення воєнних пенсій інвалідам Другої світової війни. Все те було зворушливо чути про могутність держави, про те, що вона не забуває тих, які були воїнами під час тієї страшної війни. Я працював і одноразово слухав про те, Думки мої полетіли до нашого сліпого брата Георіга Федорюка в Кам'янці, який теж при загальній демобілізації був призваний на війну, звідки повернувся сліпим. Відтоді проминуло 30 років, а він не отримує пенсії по інвалідності, бо не має документів, щоб доказати, що він учасник війни. Мені думалося, Якщо він тепер чує цю передачу, що тим, які отримували воєнні пенсії всі минулі 30 років, тепер знову їм їх підвищують, а він залишається за бортом без нічого. Чи не плаче він від такої кривди? Мені стало дуже жаль його. Наче щось в мені провиднилося, просвітилося і заставило думати, як це так може бути щоб в наш так славетний та гордий час сліпа людина – учасник війни і була зовсім забутою. Нікому до неї діла немає. А повне село комуністів, комсомольців, вчителів, різних начальників, активістів – це ціла армія інтелігенції в нашому величезному селі, які повинні би розібратися в тих причинах, чому людина не має права. А то нікого не обходить, щоб розібратися, чому темна людина, яка втратила зір, захищаючи державу, за минулі 30 років не отримала ні одного карбованця. І тепер, коли уряд всім інвалідам війни дає ще й добавку до пенсії, він залишається, як був, без нічого, бо у нього немає документального доказу. Мене сповнило таке завзяття вникнути в цю справу, що я не міг далі працювати. Наче отримав від Господа наказ відвідати того брата і заступитися за нього. І я кинув роботу і пішов. Ми удвох засіли, і я вислухав його. Його справа з пенсією була ось яка. Він мав травму і був сліпий на одне око ще до війни але під час загальної мобілізації, коли всіх брали на фронт, взяли його. Але так, як він бачив тільки на одне око, то його і інших неповноцінних відправили у місто Новосибірськ в 21-й запасний сельховий полк, де вони заготовляли сіно для воєнних коней. Під час скирдування він подавав сіно вилами з повозки на скирду. Скирда була вже високою, і коли він підняв свій пласт сіна, на скільки міг уверх, все ж викинути його на вершину не зумів. А той, хто був на скерді, своїми велами підхопив того пласта, щоб витягнути наверх скерди. І коли він те зробив, то разом з пластом сіна, якого він підняв з рук брата Федорка, висмикнулися вела і пішли уверх з сіном. Федорюк дивився уверх, а в той час його вила, які піднялися з сіном, висмикнулися і падали вертикально ручкою вниз, потрапивши нею якраз у око брата і розбило його. Те було те око, яким він дотоді бачив. Опинившись в лікарні, його лікували чотири місяці, але він залишився геть сліпим. Для армії він уже був абсолютно непридатний, і його комісували, тобто, додому його відправити. Але він не міг сам повернутися додому, і йому дали провідника. То був теж сліпий на одне око чоловік, солдат з Поковини. Йому, як провідникові, дали в руки і документи брата Федорюка, і вони пішли на залізну дорожну станцію, щоб їхати додому. Новосибірськ то велике місто і у воєнний час на тій вузловій станції був великий рух. Ешалон за ешалоном, з солдатами, з воєнною технікою відправлялися на захід в сторону фронту. І щоб виїхати звідти в цю ж сторону, то була величезна проблема. Перевага надавалася тільки тим шалонам, які везли щось для фронту, а цивільні пасажири. Скопчилися там тисячами і чекали можливості поміж все якось просунутися. Федорюк зі своїм провідником простояли в черзі один тиждень, поки добилися до віконця каси, де видають квитки. А коли добилися, то їм звідти сказали, що потрібний пропуск на виїзд в сторону фронту, про що вони не знали. І вони його не мали. А куди за ним іти? теж не знали. І хоч десь і отримають його, то вже знову потрібно буде в черзі стояти, може тиждень, а може і більше. Гроші на дорогу кінчалися, дорога далека, пересадок ще багато, щоб добратися до Чернівців. І всюди така ж проблема. Все для фронту, і транспортні засоби теж. І то в першу чергу їм, а вони... Кому вони потрібні? Зажурені, упавши духом, вони горювали, не знаючи, що робити. Коли нараз чують наш Буковинський говір. Георгі, це ти? Це було звернення до сліпого нашого брата. Він чув і відповів так, я Георгій, з Буковини, з Кам'янки. А ви хто? запитав Георгій, бо не бачив. А йому розказували. Нас тут троє з Кам'янки. Я, Ткач Лесь, Глобак Тодер і ще один я вже забув його фамілію тепер. Ми їдемо на фронт і запитують його, що ти тут робиш? Він їм все розповів про себе. Вони порадилися між собою цілою командою, яка складалася з 20 солдатів, і вирішили забрати з собою сліпого Георгія. Тому що вони їхали на фронт. Через наше місто Чернявці. Всі решта солдати з тієї команди дали згоду на те, щоб не залишити сліпого земляка їх товаришів у такій небезпеці. В той же час під'їхав їх ешелон, і вони пішли на посадку, забравши з собою і Георгія. При посадці вони мали проблеми. В їх документі значилося 20 солдатів, а заходило 21. Та ні провідник, вагона, ні міліція не змогли зняти Георгія з поїзда. Всі ті двадцять солдатів вхопили його, силоміць затягнули у вагон, поїзд тронувся і поїхали. Що хто міг зробити солдатам, які йдуть на фронт, можливо, і помирати? Їм було все одно, що з них візьмеш? І так привезли його в Чернівці. Але одне зробилося недобре. Нікому в голову не прийшло забрати Георгію документи у його провідника.